اللهم الرحمن الرحيم وقد كانت الأوائل من السحابة والتابين رتوان الله تعالى عليهم أجمعين للسفائع قائدهم ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرب العاد بزمانه ولقلت الوقائی ولاختلافات الى آخریه وقد خانت الاوائلو دع بارت بحقیقت کے جواب دیدے یا سوالا نو دلته کې او سوال خارجی شوه او دا هغه سوال خارجی نه جواب هم شوه په جواب باندې بیا سوال شوه دا هغه سوال نه دا مذکور عبارت جواب دی دلته کې یو سوال شوه دا خارجی نه درځه شوه په هاغه جواب باندې ځه شوه او دا غ سوال نه دا مشکور عبارت شیری جواب سوال دا صاحب د علم کلام ډیر بیا ته صفاتون ذکر کړه ای شارحه هوزه درته چې در ټول صفاتون ذکر کول دي دا فضول او ابس زکا شورو پہل میں کلام کے شورو پہل میں کلام کے دا عبت صدا شورو پہل کلام کے عبت صدا او ہر عبت شے لائیو جیبو تمدو خوا اغنواجیوی تمدو خوا عبت سیا تو بسی صفت ہونا با دا تی صفتو آخو شروع پہل میں کلام که صدا عابس دا عابس بسی صفتو نا تای صفتو ذکر کرا زر طویمہ چی شروع پہل میں کلام که دا لیوجیب تامدو حانواجبی تامدو دا عابس صدا نواجبی کششه دا عابس کار رہے دا عابس پری دا نواجبی کششه تمدو دا مفیب دا تمدو ہونا دا دنیل ده دیدار وعی شروع پا علم کلام کی دا بدعات تی شروع پا علم کلام کی تشیری بدعات صغرات او ار بدعات اغب والالتی شروع پا علم کلام کی بدعاتون وقل بیدعاتیم دوالالتون نو شروع علم کلام کې تفصیل دلالت نو شورو په علم کلام کې دلالت او کله دلالت مذمومه او ارض ولات تفصیل مذمومي نو شورو په علم کلام کې تفصیل مذمومه دا نو واستیاوه شورو په علم کلام کې مذمومه دا او ار مذموم شه ار مذموم شه اغا نو شه تمدح قدس اوعرض مذموم شيء نه واجب است نو شروع په کلام کې نه واجبې شي اوکم شی کې اغه مفید د تمدح نه نه هغه عبادت نو شروع په کلام کې دا عبادت ساده شه دا, دا, دا نیاز له بیا و شیخ باندې او نه کنه ما په خیال زين دا مذکور عبارت دلته کې سوال وړاندې نه جوابو سوال شوهو د غسوال مبه جواب شوهو په جواب یو سوالو دا مذکور عبارت دا نه کيسره جواب دي اصل مو درد خلکو دا راټاسره په کلام دی چې فتنو کوو وای په ځای مکه شروع په علم کلام کې عبادت دا شورو علم کلام کې طرح د تمدح مو او شورو په علم کلام کې څه ده عبادت اده ابسیاتونه ځان ساتل پتاي او دات خبرن چو شروع فعال می کلام تیزا عبぎت نامداد و هم pixel تیت شروع فعال می کلام کی ودا عباق تopoly شروع فعال می کلام کی بیدعات اور ار بیدعات دولالتی نو شروع فعال کلام کے دولالت نو شروع فعال می کلام die تیجیشو دولالت او ار دولالت مضمومی نو شروع فعال کلام کے سره مضمومات شورو په الم <سؤال> کلام کی سشی را؟ نو شورو په الم کلام کی مزمومتها ار مزموم شی لَایّو ج Truそして اشرا نو شورو په الم کلام کی لا يجب التمضدخ، انواجب اسسر تموضح وقل نو ما هذا شان و هکمشه مفید دوت الاسم وهو عباس tiver نو اغا غبس نو شورو په الم کلام کی سشی را؟ عباس ان ارده جا شورو ف علم کلام کی تشریح مولانا عابطہ ولعابطہ ز کدا بدعت ہاں اور ارض علت ولالتی <سؤال> شو رو ف علم کلام کی تشریح کی او ارض علت فی مضمون شو رو ف علم کلام کی طرح مضمون او ار مضمون ش الیوجب التمدح نواجب التمتع شو رو ف علم کلام شور پهل کې كلام کې نو واجب او کم شي کې نو واجب تمدد په هو اباص نو شور پهل کې كلام کې صدا پیدا اوسهاله د سوال خارجی نه جواب شې جوابدار چې صدا اوله دا څنګه نه در درې سین نه څنګه چې شور پهل کې كلام کې کې شعر بدات نو زدانه منامه کې شروع پهل کې كلام کې څه شي ده يا نه ها کوبرا غور سيدا حضري د سوره نامه منامه چې توي اه شروع پهل کې كلام کې دا څه شي ده بدعت شروع پهل کې كلام دا معترض اعتراض کولو کنه نو اعتراض نشا جواب کړل چې نامه منامه کې شروع پهل کې كلام کې دا به دا څه بدعت خودي و جيو شي د رسول کریم صلی الله علیه و سلم په وخت کې نو په دور کې نو منشئ نو سیم من نو سمانشئ نه یاشئ نه منشئ نه او سره عبادت غړي دي ته وې بدعاته دي او د علم کلام د رسول کریم په وخت کې کوم خاص طریقې سره نو فو اثر موجودو شی موجودو اثر موجود نو دې ته بدعت نشي ګاله جواب شو اوس په جواب باندې او سوال وارض دي چې حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ها بدعت خېدا بدعت منه نه بد رسول کریم سره سلام په وخت کې د دې تدوین ولې نکیدا دې سوال دې تدوین ولې نکیدا چې د رسول کېدا بدعت مره نبي رسول كريم صلي الله عليه وسلم په وخت کې بیا د تدوین ولا نه نو دا زیات اګه جواب کې وخت کانته الاواله اږي ته ضرورت نه او کله ضرورت یې مون ته ضرورت یې اګه نو د دې وزن ته تدوین تصنيفي رښتیا شو شو شورو پهل کې كلام کې دا عبادت، سواله عبادت صدا به راته اوردل، ګمړهی نودا ګمړې دا ګمړې یاره کومړې مضمونه ندام مضمونوار څومشي مضمون نه راوځو، لږو تمدحه دېم لایجو تمدحه څومشي چلایجو تمدحه اواض نودا اواض موثرین او نود صغرا کبرا نو ډیرا غه راډیو کپاچا باندې، هغه څه ته به دا څه به دا نه په وخت کې، کپا خاص طریقې سره نو، خو د اصل طرف اعتبار دی او منشې صرفې شو موجوده، سوال به عقیقه تدوین والی نکو دې وای ته وقد كانت الاوائل واولين من الصحابه اذ الصحابه الكرام والتابعين هؤلاء تابعيننا يعني اكثر التابعيننا اكثر تابعينا اكثر تابعين ذكوي ترى بعض التابعين في وقت ما تديد ترتيب شيوخ واكثر تابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لصفای عقایدهم د وجر صفای دا عقاید د دینه یعنی صحابه او ورو تابعین کپدا او کله تر تابعین او کپدا کې دا کار نه شی و دا به دی وجه نه شی لصفای عقایدهم دا وجر صفای دا عقاید د دینه پبرکت ته صحبته نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا الله د پیغمبره دا الله د پیغمبره دیدار چې کم سړی کړه او د هغه چهره انورې ته یو ځل کتلی نو دا و شکوک او کړي هغه چې بیا شکوک شبا ته نشي راتله نو اولني د صحابه او تابعینو نه لصفایع عقایدهم دوجره صفایدا عقایده د دینه فبرکته صحبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم ا په د قرب د عهد به زمانه دا عہد دا, دا زمانم در رسول کریم زمانه ته دې دیوا د تا دې ولینت لتل وقایع هغه وقایع او حوادثات کم اختلافات کم او تمامكونه دا وجره تمامكون د خلکنا کثو وقایع براغلا یا اختلافات براغلا دی بروجو کړه ال استقامات بیر موتمدو خلقو تا مستغنينا ده خبر ده كانت وقت أو... كانت اوائل هو اولين هو اولين دواجر صفايع عقائدنا ده قرب احدنا لقله الوقائع وتمكنهم من إلى الاستقاق الذي طول واجب مستغنينا بحاله تنسب كخبر ده كانت ده بارده بمستغني عن تدين العلمان ده تدين الاضواء والعلمان وتشريعه واحكام ایا ما کلام د دې تدوین ته ضرورت نه لرا او ترتیبې هم او د ترتیب کا ابوابا و فصولا په اعتبار د ابوابو سره په اعتبار د فصول سره یعنی ابوابا او فصولا یې هغه نه ذکر کولا په ابواب جماړه بعده مصالح متحد الجنس ته او فصول جماړه فصل دا متحد النوع مصالح توای و تاخریر مقاصدهما او که تخریر او تثبیت دا مقاصد او د دیتا فروعان او اصولان اعتبار د فروع او اصول سره یعنی په اعتبار د مقاصد او مقصودو علي سره د ته ضرورت اينو اله ان تر به پور دا غايده ما قبل دا مستغنين دا 파را دا, دا غايده اله ان تر به پور چې پیدا شول فتنو فتني بين المسلمين فمن مسلمانانو کې او بغی په ايمو د دین باندې دا ډېر زیات شو ظاهر شو اختلاف تا او آراء او د ميلان ال البدع والاهواء بدعهن تط خواہشات تط وکثرتل فتاوا جمع د فتوا جواب او سوال ته وي زیات شو او واقعات حوادث او رجو ال العلماء په المهمات په مهمات او مسائل او دا خبرې زیات شو دا باندې لابا تا را داړ دي مور نه څم دار کې چې دامت صلړې راځه هغه ډېر زیات محاربي او جګړې راغلې وي او دا څنګه هغه دور ته اشاره ده کم دور کې چې کلامي نفسي او د کلامي لفظي دا مت تل کېل لکه دل او جوابي چې قران کریم دا قران د الله کتاب دی او دار نه غبې دل کې اچو هغه بې وادې امام احمد بن حنبل شاد اقام په دې وجاره څه دي له دې کلام نفسي او له لفظي مصلقه انشاء الله دا تفصیل حوالے سره روسته راځي کلام لفظي کلام یو لفظي ده چې من پر خلک کم تعذير یو کلام نفسي چې د دې لفظي کې کما مدلول له چې کنا څښره مدلول نو هغه مدلول تاسو یې نفسي یو اراده یا غزل له شيره یو علم یا غزل له شيره یو کلام نفسي هغه ځان له شيره نو دغه کوي چې قران بس نفي او ل دین مطلقن قران چا چا به قران مخلوق دی قران کی شعر مخلوق او چا به چې نه قران هغه غير مخلوق دی ول قران غير مخلوق نه چا به قران مخلوق دی معتزله چا به قران غير مخلوق دی هغه امام احمد سے بوداغي اطباء اولته چې ما توري دي او دا موقف دی چې قران یو په اعتبار ده د لفظ سره د الفاظ دی. یو د الفاظ, دی دی. دی الفاظ خدا مخلوق آ یو نو په اعتبار د الفاظ سره خدای مخلوق ده ايو د دي غمدلول نه کلام انفصي دي او غير تشره مخلوق ده د الله اداکه موجوده دي دال له باغ د الله دي دال له په چا معنی باغ د الله انشاءاللہ دا دیت تفصیلی بحث وقت صفت کلام که تی خیر راضی نو فش تغلوش یعنی کار کلکه هر کلکه پیداش و فتنی الى آخری نو فش تغلو علماء مشغولشو بن نظر والا استدلال پا نظر او, او پا استدلال او پا استحاد او پا استمباد نو علماء مشغولشو پا نظر او استدلال یو نظری بل استدلاله دعاته استدلال په نظر باندې دعاته تخصص په فهم باندې نظر دی توای چې سړې ترتیب ورکی خدا ترتیب په مفردات کی او کچرته د ترتیب په قضیو کی لکه لقد حیوان ناطق وهم کل انه متغیر وكل متغیر حادث وائم نو دیتوالو توبلې کیږي نظر او استدلال دی توبلې کی اصکارتا عمقتا د بولوسی او خو په تصوراتو کې نه پچای کې په تصدیقات او فقزایو کې نشي نو دې ته ویل کېږي د تستر لاله د عتب خاصه پاپ ول اعتihad اجتهاد د جهود مره کوشش ته وای ارم متحد خپل علمی طاقت او قوت سره استخراج دی او مسالې کې دی توي اجتهاد استمباد دا تو د دا از پی خراج دا استمباد پلا معنی سڑی چی دا کوئی نا اول وحلا پا اول ظل بانی کمی صفا و شفاقی او برا اوبار چی دیتو او استمباد او داغین رسطو بس اطلاقی کی گی پا او مسائل بانی چاگر مستخرج سا. نو دیتو بیلے کی گی سیشه اغا استمباد. او تنہید القوائد اولما دیت مشغول شو پتمهید د قواعد یعنی قواعد بیا کې خودل قواعد سکول که خودل قواعد جمع د قاعدهن د قضیم موجیبی کلیه عملیه توسلات د تفسیر د قواعد لري وترتیب الابوابه ولما مشغول شو په ترتیب د ابوابه والفصول په ترتیب د فصول باندې او تر تکثیرل مسائل اولاما مشور مشغول شو فضیاتوالی د مسائل دی ادلته ها سره د ادلاونه سره او ایراد الشباح او په ایر مشغوله شو په راول له د شبو به ازوابته ها په جوابونو دغه او دیم مشغول شو وتئین الاوضاع فتهین د اوضاعه او په تئین د استلاحاتو او په تئین د چابانه د اوضاع او اصطلاحات او پتبین دا مذاهب و او پتبین د چا بانده دا اختلافات و بانده دلت او سوال نه چه تاوه علماء مشورشو پتبین دا اوضاعو نو اوضاع دا الفاظو دا خبل و معانی و مدلوله و دا پارا دا خود دي دی کردی دا خود علماء دا علماء علما و دا لغت کردی دا, دا کار او. عقله علماء او د لغہ غسلو پرورتي حواله تر دي کړلي یو داسې معنا لغوي دی یو نفس دی نو معنا لغوي چی اخ لغت والا کوي یو هغه معنا چې هغه عرفي د ريفه عرف کې ستوای د ريفه کې ستوای داسې کې څه تم ځای د اعضاء و بیا اساسه د اوضای عرفيه د ريفه یې جاءو کو دوی او ا استراحت هم دی جوړ کړو تبین د مذاهب او د اختلافات او هم او کو نو ډیر ډیری ډیر پیراکتي دوا بیا ترقيري نو د دې تبین د مذاهب او د اختلافات او نو حاصل د کلام علاوه د هنین کشف بیل مور علم کلام کی شرودا ابستا الی فریه غللا کایو سراوا د دینه جواب او شچتا صغرا نه منم کی دا بدعت ده کته دې تا وای کله پیدا دې کده دې د رسول کریم په وخت کې په دې خاص طریقې نو نو بدعت دې ته نوای ښا بدعت دې ته و جنا غشي نه ور لاله تري اودسته نه من سوال په واره شویا پښاردار چلتا خدا کار شوی په دې ترکیبي قزایی جواب نه هغه ځکه نه کېده چې هغه څنګه کې دغی عقایده صفاو دانه پیغمبرم موجودو کماصلا برابر پیغمبر ته او دا پیغمبر د صدر النبوت نبا خبر وردا اگر او بس دا خبر آسانه و وا وقایا انکمو رستو دا ټول مسائل او مسائب و حوادث و وقایا و وا اختلافات دا ټول راغلو لاؤ نبیاء پکار دارا چو علم عقایت د ابوابو دا فصول و حوالی صرا یو علم حق و حوالی باری مرتب شي لحاظ دا پیداس ننے او دا دیر سعادت پر اللہ ری دا سعادت زمان نسید